Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjemain Allah në gjallu ala falë ndërojmë dhe vetëm për i ti ndimë dhe falë e kërkojmë laudata dhe bëkimet e Allah qofrimi Muhammeden sallallahu aleyhi wasallam për familinët i shokët dhe të gjithat të që i ndjekin këtë rukëdirin dhe fund të kësa i bote të ndërëlazër kemi filuar në takimin e parë në këtë muaj të bëkuar të trejtojmë disë realitetet që ne jetojmë, por që ndoshta nuk i marrim mësimet e duhura nga ajo që e kalojmë. Prandaj ne si besimtarë kemi përgjegjësim që të mësojmë vazhdimisht, ngasë jeta është mësim dhe njeriu mëson nga aspekte të ndryshme. Mëson në familje, mëson rrugën, mëson shkollë, por ndoshta mësimi i një nga mësimet më të mira që i merr njëri është mësimet që merr nga jeta e tij, nga vetja e tij. Prandaj kam treguar, e kam përmendur në takimin e kaluar se ne si njerëz Dhe të të fillojmë këtë jetë me injëranët, me padije Pasaj shkëm dhe kumësuar Dhe padrëshme se kjo realitet Në jabë simet e saktuara që një duhet përfitojmë për ty në Sot dhe të jemë, dhe të jemë izbashmë dhe të kimë me një realitet të ri Që Kur'an një konfirmanë E që një duhet marim simë për ti Allah Gjallewala thotë në Kur'an Allëdhi khalqë al mauta wal hajata Li jabë luhe kum ejukum ahsanu amela Allah është në Koran, aja është i cili e ka kryuar jetën dhe vdekin, që të ju sëpërgoj një u e se kush është në vej për mirë. Andaj është një realiteti pashmangëshëm që na ejetojmë e që duhet të kuptojmë se jetën këtë botë me të gjitha aspektët e saj, me të gjitha elementët e saj, është sprovë. Ne imi vazhdimesh në provimë dhe nga nje është e kërkuar që në të gjitha këto prëvimet të kalemi sukses. Dhe sa më tepër dështojmë në këtë prëvim dhe të të rizikojmë në dështimin final të prëvimit kërësorë që e kemi në botën tjetër. Sa më tepër ne kalujmë në prëvimet e kësa i dunjoja, ne sigurojmë më tepër garans për, për, për, për, për të kaluar prëvimin kërësorë ditën e gjykimit. Përëndaj njerëzit të ndërërëzit përpallë të disogñers mendojnë se sprova nuk kupton disa aspekte të caktuar të jetës. Përshëmbull, kam qenë në situatë të caktuar komune Bukëq nësbona, se isha në provë. Ose përshëmbull, kam shumë me me me me do të shkjer në vit kuqë me bundën e haram pas po ka bó, këtu isha në sprovë se bona. E kështu më radh. Po kjo është vërtet se kjo është sprovë, mirë po ka për te, të iksuaj hala kuptim sprovës. Do thot, ju edhe tash nuk kurrëni jeni dukur provuat. Tash kjo është provim apo e ka lënë kët provim me sukses? Çfarë kuptimi? Edhem kuptim të siguritetit, edhe kuptim të asaj çfarë po kupton, edhe kuptim të asaj çfarë do të veproj më aq sikur e ka kuptuar e kështu me radhë. Madje njëri edhe në gjumin e tij është në sprov, edhe edhe në zgjimin e tij është në sprov, edhe në në gjumin e tij është në sprov, edhe në pikllimin e tij është në sprov, gjithë te janë në sprov. Allah Gjalli Vala dhe dhëtë, vë ne blukum, bishërri, vërkhejri, fitënë. Ne ju sprovojmë nga njërë me të pakëndshme, por nga njërë me të këndshme të gjitha këtu janë sprovë për juve. Andaj, qëfar marim ne nga kë mësim, nga këj realitet? Se ne jemi në sprovë. E para të ndërrodhe që marim nga kjo është, se duhet që do tëtë të, të jemi vazhdimisht nën kujdesin e vazhdushëm të një mbikëshyrje sa a thua vont apo i kalojm provat me sukses do kjo ne angrit niveli pergjecesis ne angrit niveli ne pergjecesis sa ora per shaqe mund duhet qe ti jesh ne në ndervazgim në te dikuj dikush do me te pase a je perime muslimani vërtet apo si a art islam me te vërtet ndoshta fe e pastre apo nuk esh munds me qe ndoshta pro ndan ku ti sta me manafara ton ndoshta mun esh Me der ku s'inëld ka bura dikujt pavrit i fora thën. Duhet të më konj gjithmonë përgatitur. Momentin kur ti do të thotë uh, ti kontakt me njerëz, momentin kur ti e çel ditën tënde, gjithmonë pa yesh me përgjësi. Unë kam përgjësi dhe krye përgjësi duhet. Për çdo vetë vetës, përgjësi ndaj familjes, përgjësi ndaj vendit punës, ndaj shkollës, ndaj rrugës, ndaj kudo që të jesh. Ngase para çdo kutje mbrova. Për në gjitho kujtji, jenë sëpru. Parëmëndon e këtë hadith, që e kemi si këtë disarë, e që ka të bëjë shumë me këtin që përflasëm. Për të të regu se, sa so gjithë përfshirë se so është, sëpruvim ju në këtë botë. Që ka në një grua, fëtët për te pegambejre atësatë, një gru, së si adim, amë, në azim, ku shështaj ja. e. Për një gru, ishte sëpruvim e ishte ku, një macë, parëmëndon, pruve e k Por kishte dështuan kët problem. Çfarë thot për te pejgamberi alayhi salatu sallam? Thot një grua pofundoi në zjarr të xhenëmit për shkak të një mocaje. Pse? Thot ngase e burguosi dhe, dhe dhe dhe dhe e zaptëja të mocën shtëpi e as nuk e ushqente, por as nuk e la që mocata ushtej vet nga mirësitë e tokës. Dhe son gurdhi mocan kjo grua kish në përgjithësi k një mocikë kish në përgjithësi por ja që nuk e kreu përgjithësimë me me me me ndërgjegje të pastër si duhet dështojnë këtë prrim dhe Allahu xhenna wala e bëre që për shkak të dështimin këtë prrim të dështojnë në primin e të ahiretit prandaj përfundojnë në zjarr të xhenemit apo kujt ja kish mormanja se kjo grua për shembull është në sfru me kët moc. Edhe kjo është sprok sipas dish me të. Madje një pejgamberi Allahu Gjallahu Ala, njëherë, nuk dhjetë ku shaj, një pejgamberi zutë të bërë. Ishtë më shtetër pra një druni, që kështë e ka në hadith, që të pëshante. Dhe kështë e ndudhë që, do thotë, me, me e kafshu një milingon, bubrecë. Dhe do thotë, disare kështë e kafshuare, kështë e shesua shumë. Dhe ju ngritë me kërgu qëfarë kështë e kërë i panit të unë bubrecë, ashtë i mbytë të gjithë i mbyty të gjithë, do të thotë kanë qenë 10, 15 tash numerikisht, sonë ranci, por kanë qenë më shumë se 1. Allahu xhallahu ora e çortoi. Tha, "Në të çu se kisha më e bër njërin, pse të gjithë tjerët që ka i transpronë në kubraz, nuk e dorë kanë kthimi dënuar po thotë. Prandaj u çortu nga Allahu për një kubraz më shumë se ka vrapët, që e kanë mbijduat atë. Ana një sprov. Po këta shahamëysa më tregu se shiko ku muzmë konspruo. Jo vetëm ato pjesë të mëmë atë se valla diçka që është shumë e dukshme dhe shumë e qartë e thritë të është prov. Prandaj jeto nën hijen e çsoj gjenje, nën hijen e çsoj përgjësie, apo e kaloj me sukses apo s'po e kaloj me sukses. Ndërsa tu kalon rrugë me makinë, dikush ta prin rrugën keq. Je në prov, si po sillesh apo? A do të reflektohesh me moralin tënd apo me nxitimin tënd? Edhe kjo është pjesë e rrugës ashtu. Dikush të prit ndërsa dikush hyn paranë. Edhe këtu je në prov, si kërë, si kimi reagut tash atë. Gjithmonë je në prov. A në gjithë mund, gjitha këtu sëprova, duhet të delë në shesh kvalitetit. Gjithë mund, gjithë sëprova është, laj, do të të fërkimi. Gjithë sëprova që ne kalujme, është të falaj zjarri, që është faqë cilsin të tonë, është faqë kvalitetin të tonë. Më ndaj mundohë që gjithë mund të dëshmurë se si e original, si e falsë. Nga se e këpon dhe rastë, me dytë fërkume, i dele e e në gjyra që ko tjetra, jo e ko t se ka qenë falsa të tonë. A në ne duhet të jemi gjithë mund original, të reflektojmë gjithë mund e basë të besimit tonë, bindive tonë, edukatës tonë, duke uptuashtë të gjithë mund jemi në sprova. Tjetra që ka marëm për kësaj, për këti e realiteti, se jeta është sprova. Nga kë realitet që ka më pësojmë të të të ndërrodhë, të më pësojmë gjithë ashtu se, ndodhë që në këtë shkollë të madhët jetës, në Dhe çka është kjo që intereson këtë shkollë për dallim nga shkollat e tjera është se nuk e din kur përfundon shkolla afton. Në case, të këtë shkolla ku të shkoish e din apo 4 vjet e kryen, 3 vjet e kryen, 9 vjet e kryen. E din përfundon shkolla. E din për shembull e merr not dot zoti mos na rujt, apo e merr not jot mirë në fillim vitorit. Do të shohim ka vakte 2 muaj është përfundimi i vitorit e përmirësoi pas 2 muaja. Domthon Nga se e din se gjithetur është 5 mujë, 4 mujë e gjujtë, apo? Mi, po, shkolla jetës nuk o kështu, aftën. Nuk mund është në shkollë të jetës, për shambull, me dështu një sprov, me një sëprovë, më ra, keqë, e me thonë, këtë nishë që e mora asat e përmirësej ma sëre mujë, aftën. Ska o kështu, nga se shkolla jetës nuk dhjetë kërë përfëndanë. Përndaj, mere regullë, gjithë mundësar e, e, e, e zenë vetën se ke dë e cili është riprovimi i kësaj te Ubeja. Përndoftë kalla u gjallova më një herë afat. Mospret, mos u komi në u fundzutorët ose përmirësoj në zëtorën e dytë, s'ka zëtor të dytë në shkollën e jetës. Nuk dihet kur kanë përfunduar. Prandaj, përmirësojë gabimin më një herë. Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Muadhit? Shikoj Muadhin radhiyallahu anhu donte shumë pejgambereson. Shumë donte. Nga dashuria e hapet doksira të pasashme atin apo. Jo, më shaft më mojtaj pa po thia tregon të çajmë e shpërndao pas tekto kësilla. Çfarë i tha mendras te pejgamberi e Mohamedit? Tha Mohamedi, shikoni këtu kur duk porësi e Mohamdi. I tha Mohamdi, ruju nga Allahu kudo që ti jesh. Ku ti jesh? Edhe nëse e bën një gabim, pasojë më një herë më të mirë, më herë, më herë më së miri. E thushni fjalë të mirë, thuj estaghfura më së mirë. E lëndon dikën tjaq tani si e fjalë e mirë. Gjithmonë merë rregull, çfarë ta dështon në ndonjë sprov të kësaj bote, nuk e ke kalu, se ke marr, ndoshta nish ke marr, o trash ke marr, s'bën pas dytë. Bune tjetër më mirë thon. Gjithmonë shkoj duke u përmirësuar, mos i prolonga apo përmirësimet, nga se kjo shkollë e jetës që tash është s'dihet ku po vjen. S'dihet kur t'marr më li kur thot u krye shkollë. Po edhe një dy lond kamet çkaç është. Tash çka ato nota që ke marr, i marr deltall oxhën leula. Me çatonotash i kemën ndonya Delta Zoti. Tani dal zot ndaruit me ngjil a me veçanë tani kush kryste kallaja Leona, atje s'ka për vjeshtë më. S'ka, më, më thonë Allah, kthem edhe njerëse, ma, je, ma jepet në mundësi, s'ka kështu. Prandaj merrem sim Gasprova, çesoj nuk e ke dhon provime ç'i duhet, s'ke reflekto ç'i duhet me një herë, mos e shty. Merre përmirësoje. Mos thujë më i ri i mavon, s'ka kështu, se kjo shkolë Din më këri shumë qpejtë, zlijet të përëmë. E treta, që du më atësik nga mësimi i këtë i realiteti është të ndërruzërë. Ka shumë njerëz në këtë botë që kanë kurë suksese në provimet të zaktuara. Ja ka dalë, jenë shambull afërë. Njerëzit përbalë këtune të suksesme dhe, zakonish kanë qenimi ndryshme. Shumica për njerëzve nuk përfitojnë nga mënyre e suksesit. Shpeso që këtë më të ma kuptën i Çumica për njerëz që nuk përfitojnë nga mënyra si dikush ka kor sukses, po munduhet që me arsye të u vetë në aty pse ajo është kështu ta bën. Sa i ti ke shpast ai suksesimi. Rrethot e mia kurse është bërë asaj që ç'i thotë. Çdo njeri ka pas sfida, nuk ka i suksesshëm, nuk ka njeri që ka kaluar shkëlqyeshëm e që i ka pasur punë këtmire. Edhe ka pasur të larshën e sprovën e rrethon. Andonazë kunishtimi për shembull, po po ata ata të parë tonë sahabët mirë, mirë që ata ata rroku të kona punë. Voktiun soçë shtopën. Domthon na na kena bindën se me kon e Bubekrin kon ton se shkon kurcia e Bubekrit ton. Pse na mosim me dembelin ton me ploksin ton? E Bubekri është dukat. Ku do të jesh dukat del olla më? Ku do të jesh? A ka mundsi me marr arën edhe kur të vendosin për bërllak buhet bërllak korsë bëhet me bërllak. Gjithë arja. Ajo çorrati e bërllak ama jet arja ton. Ku ti vendosesh atë punë? Pra njëri i mirë, njëri ambicioz. Njëri që dënë mi dhëmë për imit, ku të vendasështë, në këtë shkodë, në atë shkodë, në këtë mes, ku të që ishtë, aje din që shpësotë, vazhdojnë ma të uqemë. Pa e në mësuar se ta, mësë neglija, më dje, që ka me a keqe, e lezohë një fjorë të meqëve të një djetarit thakështo. Tha, platë për njerëzë i kom gjetë, që në vend që të marim sim nga sukses i ndokujt, ata kanë përshtypen se tjetë kanë kur që ky ja duhet se kush atë ky domthon ë soka përfitu pineve na ka, pi ka marr neve gjithë njerëzit kujtuin që dikush jo ka rrëmbë sukses atë. Përfiton nga atë suksesin. Merrimsim nga ata edhe bëhu i bindur se me lutje dhe me sakrificë me mund të gjitha kanë dhonë. Kur kush s'ka qenë i llastumdh i përllin këtë botë të till. Pejgamberi sallallahu selam ka thënë i dashni Allahut a ka vujt, a ka paqësi, apo ka pas këpë kuptosur se në këtë dunë as kush nuk është i përgdhëlur. Të gjithë kanë sprova dhe kanë telasha. Dikush i ka të bardha, e dikush ka të kuqe, e dikush i ka të kaltërta, nuancat e sprovave dallohen, por të gjithë kanë vështirësi dhe të gjithë kanë sprovuar. Prandaj mos u arsyesa e kallaja koha e unë e konvstir. Edhe ai ka një shtirësi tek i kallëzat. Gjithmonë është top. Prandaj merr msim e mos u arsyesh ato. Kjo është msim Jezusi, edhe edhe kotë të thellë duke më përfunduar, vullë ndëruar nëse dënë me që një sukses shumë në spruat e jetës, në shkollën e jetës nëse dënë me dalë i sukses shumë, rrënë me ata që jënë në nëzans shkollës. Jënë me ata që nërkënë në nëzans shkollës. Për shambullohë, ka njerëzë që këtë jetë të kuptojnë veç mundësi për arktim, këtë jetë të kuptojnë veç mundësi për muknaqë, këtë jetë të kuptojnë veç do të të një mundësi së me, me, me për Ajë se kuptën këti të sprovë, se kuptën që është në shkollë, nuk mundë është për shambun, te me kalu shkërqishën në shkollë, krejtë shok të ki të pa shkollë, afëm. Kjo është problem, kjo të gotë është të pa mundë, në shma, afëm. Përëndaj, shëqërojnë me njerë të cilët, realisht, edhe ata kanë kuptu jetën si sprovë, edhe ata kanë kuptu si provimë, si shkollë që duhet me kry, që zbashku me ta të ecësht n Prandaj kujdesu me kë po rrin, kujdesu kush është shoku i tënd, kujdesu kush është shoqëruesit, kujdesu kush është mikut, nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el meru ala dini khalili, njeriu jo është sipas shokut të tij. Prandaj kujdes me kë po shoqërohesh. Nga se ka mundsi ti i suksesshëm, po shoku i keq të bën me kon i dështuar, Allah na ruaj. Sa ka nzon s'mirë shkoll, ka qen shumë mirë. Por fatkeçi ka qenë se kanë rënë në shositë të fikëqe e pastaj kanë ndërtuar. Klasët e, e, e, e mëhasme ishte i shkëlqysh më di më mirë si ka shkuan shkoltë mesme, u kap me dashuqsi edhe ndoshta i ka punë me përfundim të shkollës Llod na ruti. Pse? Kush e buni këtë? Ja buni vetët, jose vërtet. Mirë po ka është gjithë në shoqi e e gabuar, thonë. Prandaj s'do mëçi i suksesit në provime të jetës, kujdes me kë porrën, kujdes me kë po shkëshruesh. Pandaj jeta nuk është çetë post provën, pas provime është një shkollë ku kërkohet nganjë tek dalim të suksessëm, pandaj ti jeme të vëmendshëm, ti jeme të, të kujdesshëm dhe mos ti prolongojm përmirësimet, ta bëjmë njëherë përmirësimin dhe të marrim shembull nga njerëz të suksesshëm e të ruhemi nga njerëz të dështuar. Kjo është mësimi që na jep kjo realitet, se si jeta e kësaj bote është provë. Allah na mëson që të gjitha provimit e kësoj botët i api me sukses, me notën më të naltë dhe Zotë në mundësof që të dalim të suksesun për Allah Gjellewala dhe provimin madhur për Allah që e ka amin el-hisab provimin madhur e ka amin el-hisab, lëgari Allah, dhe në për Allah Gjellewala Allah në mundësof që atë të kalim me sukses, të faqepar të himn e gjennet Zotë i shpër lef dhe i takim nashëm Rasalallam ala Muhammedu ala Ali Rasalallam ala Muhammedu ala Ali Rasalallam ala Sime